Pues Xoleo, con esta moñeira de chantada de Ricardo Portela vamos a recibir, como non a un gran eh, dixéramos, pues, investigador músico gaiteiro, eh, gaiteiro técnico de son, también. en fin que vamos a recibir a Rubén Troitiño vale con esta moñeira de chantada Muy Buenas tardes, Rubén hola boa tarde. Boa tarde, moi benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Rubén. Nada, gracias a vos. Un prazer, John, a honra terte aquí nos nosos micros. Uh, um, coido que somos primicia en Cataluña para... Um, entrevistándote logo entón. Creo que sí. Creo que é a primeira vez que teño o prazer de... E a miña voz vai a polas ondas. O prazer é noso, e ademais é honra, honra tamén. tamén. Bueno, temos que felicitarte porque esa página web músicas de, da Terra de Montes, uh -huh. que te lavas adiante, pois pues, eh, está tendo moitísimas visitas e ademais moitísima aceptación. Sí, a verdade é que sí. Xusto eh, fai agora unha semaninha que, que a lancei, Y a verdade é que sí que está tendo bastante bastante boa aceptación, está tendo bastante bastante tráfico de visitas. No. Eh, moita xente eso, que me está falando en base a, a todo o traballo que que bueno, que hai publiquei, que que bueno, non é solamente traballo, traballo meu, tamén os que quieran entrar, poidan entrar, pois poderán ver artigos pois de de máis xente, de de Guillermo Ignacio, de de Juan José Fernández de de Rocchi, de Forcarei que que tengo un trabajo inmenso sobre toda a cultura pois pues, zona de de Forcarei, da Terra de Montes, que bueno, pois pues, aí pois pues, volquéi un pouquiño pois pues, toda a información dentro dessa Dentro desa de páxina. Ademais, é un arquivo virtual, quer sí. dicirse que algunhas persoas tamén poden recoller de aí moitísima información musical eh, eh nese caso, pois pues, as asociacións galegas en Cataluña, pois pues, son capaces de buscar pues, pode, pode, hasta pode, hasta pode, pode, pode, partituras pode, e outras cousas Poden acceder perfectamente. Si si si si, é que ese o, ese a base, a base eh pues, chegar a toda aquela xente eh, que non pode vir físicamente a, a Galicia ou simplemente que non se pode achegar, pois, a zona de Terra de Montes... Mm. Eh, pois, toda esta información... Como en Terra de Montes, mm, por desgraça, non, non hai, pois, unha zona, como se for un museo, por así dicilo, mm. onde se pode recoller toda esta información... Pois, polo menos, ter un sitio en internet onde, pois, eh, se poda volcar toda esta información pero que tamén se sea un pouquiño vivo, é dicir, eh, todo o que vai aparecendo o no, novo, porque claro, isto como a todo, unha vez que, que fases unha publicación, achegas eh, pois, a máis xente, hai xente que ten cousas recollidas da zona, pois o bo que ten isto é que non é como unha publicación física, que unha vez que se está pechada, pois, ou fases unha revisión, ou un outro tipo de publicación, isto non, isto é unha, cousa, pois, unha publicación viva, entón toda aquela información que vai chegando nova pode ser directamente xa se vou volcando en na página web. Entón, claro, vais, a, vais a ir actualizando. O sea que ah, pode haber aportacións de outras pessoas que tamén investiguen ou que teñan algo publicado relacionado uh -huh. con Terra de Montes ou, aínda que non se xa de Terra de Montes, pode ser precisamente co, coa gaita cun con cualquier outro instrumento tradicional galego, non? si sí, é un arquivo vivo. De feito, é... Eh... Hai moitos artigos dentro da páxina da, da páxina que fan referencia a outras publicacións, pois eh, uh -huh. teño unha referencia pois a Xosé Manuel Rivas-Truitiño uh -huh. cando publicou eh o libro de da biografía de Avelino Gachaceiro, o gaitero de Soutelo. Uh -huh. Teño eh tamén unha entrada sobre eh Abelino Pichel, e os gaiteros de de Forcarei, publicación de Juan Fernández. Uh -huh. Teño tamén pois tamén Canteiros e artistas da Terra de Montes e Ribeiras do Lérez, da uh Terra -huh. de Gait. Teño tamén as bandas de música de Cerdedo, publicación de Manuel Campos... E, por certo, falan, tamén... falando de bandas de música, algunhas de por aí tiberon o premio de, de, de Martín Codas, non? Eh, pois, a verdade, da, da zona de Terra de Montes, eh, non. Non eran de, da zona de... Bueno, non. Pero, pero bueno, non, quero dicir que foron seleccionadas as bandas de... de De, de por aí, me parece Algúma delas foi sencilla sí, Vamos a ver, estamos nun, nun país eh, Justo esta zona pois pues, É moi viva a nivel musical E eh, as bandas uh -huh. de música, a parte da Da, da gaita e eh, das ruadas Que se facían uh -huh. eh, antigamente Estamos falando dunha, dun sitio Moi vivo eh, a nivel cultural eh, A nivel musical é Impresionante, é dicir, empezas a investigar Empezas a buscar empiezan a salir gaiteiros... Mm. ...empezan a salir músicos de bandas... Sí. Eh, ...de esa evolución... ...que houve... ...da música mm. tradicional... ...como se foron adaptando... ...os tempos modernos daqueles... ...con co, co, as orquestas... ...pequenas orquestas que facían os bailes... ...pues bailes en Soutelo... ...bailes en Forcarei... Mm. Pues, ...como se movían... Pues, ...os tocadores de acordeón... ...os acordeonistas... Mm. ...que había moitos por aquela zona... ...a verdade que... ...ainda se pode profundizar moito máis... ...é eh, o que quero facer... Porque é inmenso todo o material que, que se pode sacar de aí. Sí, é inmenso, inmenso traballo que te presentas, porque, en realidade por exemplo, se un se ponga aí nas discografías, aí hai unha documentación abondosa, abondosa, eh? de verdade que debuche tempo, seguro. Seguro que sí. Sí, pero é tempo con gusto. <risa> entón, o tempo pasa, eh, e a verdade é que isto creo que é necesario, sobre todo para, para que quede aí, Sí. Porque, ao final, o, final o, que, o que nos caracteriza eh, eh, a cultura todo é pois, eh, ter un arquivo e eh, poder seguir investigando. Que xente, tanto de Galicia como de fora, pois, poda acceder a este tipo de información. Que esta información non quede aí. Que o mellor, pois, alguén pois, diga, pois, mira, pois, vou investigar máis. Mm -hmm. sobre a zona de Forcarei que me gustou moito, eh, vou intentar pois, mm -hmm. eh, ampliar información, pois sí, sí. todo o que se poida ampliar eh, pois vendido pois non? Eu tamén me estou nutrindo de, de moitas investigacións pasadas que, que chegaron a min, eu pois bebín de fontes, estou intentando pois eso, pois ampliar un pouco de información atonde se poida porque mm, por desgracia pois moita xente que que tiña esta información, pois xa non está con nós, que era realmente as bibliotecas vivas, gente, sí, É gente que, claro, claro, sí, claro. sí, sí. que convive con este tipo de, de, de músicos. Então claro, xa pois hai certa información que é difícil de topar, pero todo o que esa tope en la que a veces digamos, no esto, porque moitas veces falando así coa xente dime, no esto, va, con mentido, pero é unha tontería. Non é unha tontería, no, no, é parte da historia É parte claro, da historia claro, E o mellor, a raíz dixo Pois salen máis, eh, máis historias, máis información Podemos mm, conectar máis músicos É dicir que aínda queda aí moito, moito, moito onde degullar, onde, onde buscar Bueno, oh, onde a verdade é que sí, que, que ti tes unha afición a, a, adem enorme Ademais isto é como unha piscina, eh ti empezas a mergullarte aí, metes-te aí debaixo d'água, de empezas a mergullar, e atopas de, de, de todo, todo, como te metes no mar. Sí, sí, sí. Atopas sí, hasta sí, un sí. barco. E atopas historias incribles. Sí. Eu, por exemplo, onde máis estou agora eh, buscando e indagando son sobre Abelino Cachaceiro, sí. sobre Vito Castor Cachaceiro, os veitiros de Soutelo, eh, atopaste con moitísima información que, claro, sí. que a, xente, a xente sabe, pero... E tampouco se lle dá unha máis importancia porque sobre todo eh a tesa unha persoa desas de veciño, pois uh -huh. a, hai anécdotas que bueno, para ti son pois uh -huh. pasou isto, bueno, pois pues sí. pasou, pero claro, a nivel a nivel historia sí. eh é moi importante. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si que moitos é deles, como ten contado, me parece que era Abelino Cachafeiro, cando se iban á festa, iban con zocas. Sí, sí, é a evolución que tiberon sí. neso. A primeira fotografía, eh, unha das máis eh, icónicas, máis reconhecidas, dos queitiros de Soutelo, que aparece... Eh, Castor tocando tocando frautín, sí. pois pues, un dos familiares comentou, eh, como é unha fotografía en branco e negro, pois pues, mm. hai detalles que se escapan pero diceme, mira, aquí podes observar que todos teñen zapatos, menos o pequeno menos sí. o pequeno que ten, sí. que ten os focos pintados de negro e sí. dicem, pois pues, mira, parece una, un detalle sin importancia, pero, pero é importante claro, é importante sí, sí. vexe tamén un pouquiño a evolución que fixo o trase deles, sí, sí. Que, pues, bueno, un, un pouco influenciado por artística de, de Pontevedra, además, sí, sí. pero son, son pequenos detalles que que para unha persoa que, que investiga, para unha persoa que quer ampliar ese tipo de, de información, son, uh -huh. son importantes, son relevantes. Sí. <risa> Pasa como, por exemplo, me parece que en Ricardo Portela foi o que dixo, porque Ricardo Portela cando uh -huh. saludaba, nunca saludaba Cagaito ao hombro. Uh -huh. Sempre alcullía como así si no, nos brazos como sí. se fora un neno uh -huh. e cando entraba ao escenario na mesma postura levaba a gaita uh -huh. dicía porque lle preguntaron e dice el dice a gaita é o meu fillo e eu levo nos brazos porque é o meu fillo nese momento ne escenario donde estou o mismo para entrar que para salir despois colgarei na gaita mentre se estou tocando pero mentres tanto uh -huh. non e tamén dice el que, que se desmenoraba moito a, a, a, a gaita e dizia uh -huh. porque quando nos pon eh, vamos a unha festa e pon unha orquesta aí cunhas carteles que cubren toda unha parede e toda, bueno, dice e o gaitero poinuleli na esquina como se non fora ninguén si, sí, si sí é unha unha forma de dignificar a dignificación sí. do gaiteiro, que é tan importante aínda agora nos tempos que nos que estamos, que parece que si, sí. pois que a cousa claro que me mellorou, pero aínda sí. se pode seguir traballando por iso. A verdade é sí, sí. que Ricardo Portela nese, nese aspecto eh, turrou moito por, sí. por todo isto. De feito, mm. bueno, hai un libro da da biografía de José Luis Calle que eu sempre que fan de Ricardo Portela, o recomendo porque a verdade é que é un libro moi que foi reeditado outra vez. Sí, pola pola asociación de de música tradicional eh, e tradición galego, perdón, pola asociación de escritores galegos, pois a verdade é que fixese moitísimo. Uh -huh. Ainda queda camiño por por percorrer, por, eh. por facer, pero tamén é cousa nosa. Uh -huh. Es que por todos os que estamos, eh, os que nos gusta isto, os que estamos traballando pois para para eso, para mostrar o A nosas historias, a nosas tradicións e uh -huh. eh, Ricardo Portela tamén bueno, a, facendo un pouco alusión a Tarra Montes, tiña tamén como referente pois, a, aos retiros de Soutelo, Soutelo. Sí, señor. de feito moi todo o repertorio que Ricardo E interpretou, pois viña do repertorio do sí, Soutelo sí. el mismo dicía sí. que viñan do, do Soutelo de Montes, moitos repertorios dos que dos que el tocaba, eh, pois pues, ser de viñan de Soutelo de Montes eh, recollo tamén documentación de todos os sitios sí, a verdad, sí. igual que estás facendo ti por certo, eh. falando de, de gaiteiros, ti tamén eh, eres un gaiteiro e ademais tens que decirnos algo máis da tua trayectoria musical eh, do teu mm, traballo como, porque tamén Parténs un grupo de músico fixxeches. Mire Eu antes mar... de falar porpo euul como, ¿no? como gaeiro custiria que me contase como uh -huh. foi a recuperación dun instrumento de gaita de Soutelo de sotelo uh -huh. en Venezuela. Como foi ese, e, e, ese rescate desa de gaita? Pois a verdade é que son cousas eu entre son cousas da vida. Mm, foi casualidade eh, na cuarentena, cando sí. estábamos todos pues, por de desgracia metidos na casa, pois pues unha das cousas que empecei a facer foi coller toda a documentación que tiña uh -huh. e ponela en orde. Sí. Entón, eh, pensei, que facer con todo isto? E unha das cousas que se me ocorreu foi empezar a, na miña página de Facebook pois pues, empezar a, eh, a compartir pues, un poquinho información que, que eu tiña. Uh -huh. e, en unha das cousas que publiquei E firmoume, pois, un señor uh -huh. que puña que o pai tocara cos, cos reiteros de soltelo. Uh -huh. Claro, eu, automaticamente, ao ver, ao ver iso, pois, eh, puxeme en contacto con el. Eh, entón, bueno, puxeme en contacto con el, estivem falando, eh, e díxeme, non, que meu pai eh, tocara tocou cos reiteros de soltelo. Entón, eu perguntei, pero, quen era seu pai? E díxeme, era Francisco. E díxeme, que se chamaba como el. Como el, uh -huh. sí, sí coma él. Eh, disimo, ah, pues "A cuixa verdade de que teño moi poua información sobre sobre seu pai, porque claro, o que máis temos en referencia sobre os gaiteros de Soutelos son os, os tres fillos máis, os tres irmáns, perdón, mello pai, que é Fermín sí. Castor, Bautista e, e Abelino. Abelino. Eh, claro, el dicho me nada cando eh, bueno, o grupo foi trocando a medida que morreu Fermín, entrou entrou o Charrón e un de Pontevedra uh -huh. e cando morreu o bautista entrou a tocar eh, Francisco uh -huh. Entonces nada, empezamos a falar eu pedílle a ver se, se tiña algunha fotografía máis eh, máis reciente de, uh -huh. de do pai, antes de, de que este falecera uh -huh. e eh, bueno, mandoume tal e un día comentoume eh, pois mira, teño unha gaita que Abelino lle, lle regalou a, a meu pai Nos anos 70, xusto antes de, de Francisco marchar para Venezuela E uns anos antes de que a Beligno, pois, pois tamén falecer uh -huh. Entón, claro, eu dixen que se me poderia mandar unha fotografía Porque, claro, era interesante, pois, pois ver o instrumento uh -huh. E dixeme que sí, bueno, dixeme que non me preocupase Que nos seguintes días, pois, que me iba a mandar a fotografía eh, Non me preocupar Uhum -huh. Foron unhas horas, As dúas horas ou así sa tiña unha mensaxe coa fotografía. Entón eu dixeña, ah, pois, moitas e díxome que xa tiña algo dentro, dicíamose, tiña algo dentro que tiña que buscar xa a gaita porque é a primeira vez que alguén me pregunta por meu pai a nivel así, uh -huh. eu non o coñecía e, uh -huh. e a verdade é que foi un rato excelente. Eh, díxome, bueno, cando vaya por por Soutelo, cando pase todo isto, cando vaya por Soutelo, eche de levar a gaita para que a veces e, mm. e, e así pois podes sacar unhas fotografías e, mm -hmm. con mellor calidade e máis. Que doa é a cousa. E, unhas semanas máis tarde, bueno, seguim falando con ele, unhas semanas máis tarde, e díxeme, mira, eu veixo que o tema este da pois, da pandemia non está mellorando, entón, se queres, mm, podría enviarche a gaita. Eu, claro, eu, nese momento, pues pois, quedei mm, uh -huh. un pouco descolocado, porque, claro, non me esperaba. Eu esperaba iso. Sacai unhas fotografías, ademais. Uh -huh. E a verdade é que, nada, pois a gaita foi enviada por aquí a través da hermandad gallega, uh -huh. que fixou a tramitación toda, pois, no emicendón da hermandad gallega. Uh -huh. E agora está aquí a... E nada, xa se agrupei, xa se puxen ao lado das, das, outros, sí, das outros punteiros que teño de, de Abelino E nada, aquí están outra vez en Galicia mm. Por iso, bueno, de, de puxemos así o título de, de ¿no? sí, Gaita Viaxeira, non? Si, Agaita Viaxeira, exactamente <risas> E volvo para aquí Que boni bonito poder recuperar un instrumento tan longe Sí, sí, a verdad que si, sí. que o tiña moi ben conservado. Sí, sí tamén sí, sí, sí. é un punto, porque a veces Hombre. temos un instrumento antigo, sí. eh o temos pois pues, daquela maneira, pero non, este estaba, estaba moi ben verdadiño. Sí, señor. sí, claro. Falando de instrumentos tamén tes unha anécdota moi bonita e interesante co, porque sei que a unha tua avoa pura a lavandeira, pois eh, non sei, com, comentou algo con respecto ao corno de Alicornio. <risa> sí. A terra, bueno, iba a decir a Terra Montes, Galicia sempre se caracterizou, non, polo tema de lo do domistiquismo, da da, da da cultura así como de, da bruxería, sí, sí. eh, pois pues na miña, na casa de, de miña abuela eh sempre hubo un obxeto raro que, a verdade que era pequeno, nunca lle dei importancia, dicen sí. estas cousas que, que están nunha caixa Pero a locacións que estou me dando conto de certas cousas. E unha delas é ese corno de de alicorno que uh -huh. su, que en principio pois é, para curar pois eh, as pensoñas, para curar eh, as feridas que teñan pois en eh, po é pouco que estén inflamadas e xe demais. Uh -huh. A verdade é que é unha cousa moi curiosa. E nada, publiquei porque eh publiquei no tamén na miña página de Facebook porque isto foi recollido este vídeo que publiquei foi recollido eh nunha das polafías Mm. gravadas eh, se manda un recordo na Cámara Agraria en a Cámara, sí, sí. Sí. Eh, e a verdade que un dos documentos que queda aí eh, sí. pois pues desto, de do Corno da Licorno foi recollida pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega é mm. eh, eh, publicada eh, Bueno eu invito tamén a todo o mundo a que entre dentro da, da páxina de De, de Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, uh -huh. eh, que teñen muitísimo recollido de todas as zonas de, de Galicia, tanto sí. como, pues eso, de Cervexo como pois de das catro provincias. Uh -huh. A verdade que teñen aí un traballo tamén inmenso a nivel sí. audiovisual. Sí, sí, uh -huh. sí. sí perfecto, ademais, algo que, que ten que ver precisamente, e o feito de que o Roquelleras tendo en conta que é parte da tua familia, non? é, é unha cousa interesantísima e bonita tamén, é un recordo para min, tanto a gaita como eso é, é digamos, un pequeno monumento da historia, non? si, sí. sí, todo, todo está ligado, é dicir sí, sí, sí. eh, eu estou o teño máis claro meu tatarabó, eh, que está dentro da página de de música de Terra de Montes, o meu tratado, eh, chamado Ramón Ramón José la Bandeira Limeres. Eh, bueno, dentro de dentro da página podedes ver unha unha gaita del que tiña, pero el era anciante de era mestre, mm -hmm. eh tamén tiña academia de música. É unha das cousas que facían, porque claro, daquela non había non había televisores, nin había claro. Non se podía facer outra cousa que non fora, sobre todo rapaldes, que fora xogar, estudiar e pouco máis. Pois eh, era moi importante o tema da transmisión oral, sí, que agora sí. non se lle dá tanta importancia, eh, tanto de coñecementos como de valores. Uh -huh. eh, e unha das, das cousas que, que ainda temos, por sorte, é o tema pois, das historias nas historias, e unha destas pois unha delas é o tema do, do corno de, de licorno que ainda, ainda por, por sorte pois agora o temos documentado de maneira gráfica uh -huh. decir, que que todo o mundo ten acceso a ele, pero claro, antes pois os povos, os, as vilas cada unha tiña a súa propia historia uh -huh. Uh -huh e iso axuda precisamente a prestixiar o, o propio, non somente os músicos sino tamén o propio gaiteiro que antes eh, eh, tiña unha certa eh, desventaxa quando chegaban ao povo aí eh, ven o gaiteiro eh, eh, solamente ven acompañado de dous eh, tal, ou era o cuarteto ou non era o cuarteto pero hox, hoxe en día digo eu a miña percepción con respecto aos músicos gaiteiros teñen moitísimo mm, valor polo feito de que non somente dedicaron moitísimo tempo para disfrutar todos os to, to, to, to galegos todo, todos os povos tiñan eh, pois visitas de, de, de, de grandes grupos non somente cuartetos, sino tamén eh, eh, persoas que acompañados do, de, de, de outros músicos eran capaces de divertir a, a xente Pouco. <risos> sí, sí, sí, no unha eh... parroquia si, si, si pero antes o gaiteiro, bueno, o gaiteiro ou calquer outro, outro músico eh, home, chegada do gaiteiro sempre xeraba unha certa expectación sobre todo se viñan de fora claro. eu teño recortes de prensa dos gaiteiros de Soutelo e claro, estamos falando eh, dun grupo que tiña un coche propio si sí. entonces claro, eu teño algún recorte de, de, de, de prensa da, da zona de Coruña que cando sí. foron tocar a Coruña en a prensa incluían o de vienen en vehículo propio, es decir como se chegara... Sí, sí o rei. <risas> sí, sí, tal cual, en ve... vienen en vehículo propio, llegarán los... os gaitiros de soltelo en vehículo propio. É es sí. dicir, esperabase, eh, tamén teño falado con... con outra xente, de fora da zona de Terra de Montes, por exemplo, eh, con Serardo... Eh... Que entiendo o que fixo o libro de, dos, entre outros os morenos eh, de lavadores lavador. mm -hmm. falaban incluso que os gaiteros de Soutelo chegaron a tocar en palco frito de buxo sí. decir que, en... sí. que era unha cousa eh... sí, sí. Serie. o prestígio sí, sí, moitísima importancia o tema da música é que os gaiteros de Soutelo de Montes eh, dignificaron a gaita e aparte deso de que foron os dixéramos os embaixadores de diminigualo o gaiteiro. Mhm. Uh -huh. uh -huh. un hay, grupo. Hay, hay sí, un, sí, sí. un artigo en no, no periódico dice uh -huh. es, eh, fala de cachufeiro ¿De dice "Sou telo llora y la gaita se queda sola." Mhm. Uh -huh. sí, sí. bueno. De, eche, eu preguntei antes, pero resulta que mudamos un poquiño a conversa, pregunteiche da da tua ah, traxectoria, sí. non? De que ti tamén como titulado de grau en educación e además técnico superior de, de son e profesional da gaita, okay. tamén yeah. m, participas en, en grupos, non? Et te, tamén tes grupo de música. Sí, a miña actividade musical realmente agora mesmo baixou muitísima por, por entre o tema de, pues, do, da pandemia e eh? todo iso, pois, pues, deixei non un poquinho de lado pero si sí, eu empecéi empecé novo, empecéi os cinco ou seis anos empecéi no grupo eh, Os Guitiros de Sautelo e Coros e Danzas da Terra de Montes que o mm, levaba sí. avelino Alberti Eh, Sobriño de de Abelino Cachafeiro, empecé da man del a temas musicais, da man mm -hmm. de meu pai, eh, coa gaita, xa que el ten muitísima afición pola, por este mundiño, no? mm -hmm. empecéi con eles, eh bueno, estivei con eles a vez eh recibin clases de, de piano nunha nunha, nunha academia en Vigo e Despois, nada, entrei en con, no conservatorio, fiz un grau profesional todo pois eh pois eso estando acompañando un pouco, pois tocando en grupos, estive en en Ciadeiro, na, na Asociación Folclórica Cultural Ciadeiro de Vigo. Eh estive en un grupo abóbrica de, de Bayona. Eh participei pois, con diversas asociacións, con cantigas e ritmos, con Lembranzas Ría, con con moitas asociacións. Eh, o último que fixen foi eh, estive en un grupo que empallou ata a súa disolución. Uh -huh. É un pouco así a miña a miña trasectoria. Sí, sí, uh -huh. sí, pero bueno, que agora, como si, ainda que estés en impás, sigues lletando a gaita. É dicir, non hai un sí, sí, xax. Sí, eu, no... sí, eu, no, eu sigo no grupo tamén. os abrentes de Cervedo. Os abrentes de Cervedo, que é unha asociación ali de, tamén da Terra de Montes, xa lì sí que sigo un activo. Eh, bueno, comparto, comparto escenar con, con meu pai, por exemplo. E dando clases, non? Sí, eh, agora xa non dou clase non? Ah, ah. Xa dixei, a, a raíz disto todo, pois pues, foi un pequeno impás Moito. Eh, simplemente para, sí, un pequeno impás, pero bueno, teño xa máis proxectos en, en mente, sobre todo eh, co, tema de, de, de... co tema de tocar, co tema de tocar. Eh o tema de, de eso das músicas da Tara de Montes pois pues, uh -huh. está sacando a luz moito repertorio da, da zona que sí que me gustaría montalo e, e tocarlo uh -huh. non sei se chegar a facer unha grabación un disco pero o mellor eh, o que sí que me gustaría é levalo algún directo facer algún uh -huh. algún concerto pois pues, con, con este repertorio que quede que quede aí para uh -huh. que toda a xente pois pues, que ira Aproveitar, sí sí, aproveitar sí. sí, sí Pues que lo puedan hacer pois desexamo moitos éxitos nese traballo que, por certo, bueno, volvemos a repetir parabéns, é un traballo enorme unha, unha aportación documental que, que todo o eh? que queira saber algo máis da, da, da, das nosas músicas porque tamén non son, son mentes de, de Terra de Montes, non tens moitísimas ligazóns que ó, cualquera persoa que se meta aí nesa páxina pode atopar pues, moitísima documentación eu, por certo, vim De verdade, moitísimas cousas. Eh, e algúnas delas, hasta eh, mandeille o enlace a algúns dos rapaces que están traballando e eh, eh, eh, tocando na nosa asociación Rosalía de Castro de Cornillá e en Agarimos de Badalón para que se enteren de que sí. hai algo moi importante que eles poden aproveitar. Pois pues, a verdade es é que moitísimas gracias eh, sobre todo pues, eso, por darlle difusión, porque ao final Se unha persoa pois, fai este tipo de es Unha publicación tanto física como virtual xea, Non se lle da difusión Ainda que un intente facelo O pois, verdade é que caen saco roto E, e nada Irei actualizando eh, Algún día irei por, por Barcelona Algúnha asociación A facer alguna presentación pois, Do repertorio Ou levar as gaitas Eh, uh -huh. gustaríame, gustaríame por exemplo Sería unha cousa moi, moi bonita pois, Levar as gaitas de, dos gaiteros de Soutelo a, a Barcelona Porque os gaiteros de Soutelo Con Barcelona teñen, teñen ligazón sí, sí, teñen. Sí. No, ano, no ano 36 Antes de do, do De empezar a Guerra Civil De feito foi Debeu ser unha das últimas veces que os gaiteros de Soutelo tocaron como, como quarteto uh -huh. foi indo a tocar cara a Barcelona as olimpiadas populares que se celebraban ese ano ese ano ali e nada, isto brou a Guerra Civil e, e o grupo pois tivose que volver con unha serie de impedimentos de e o grupo aí quedou aí quedou, fixeron algunha actuación así pola zona, pero aí quedou muy Pois moi ben Roberto Rubén isto, oh, perdón, Rubén Eh, agradecerche moitísimo agradecerche, que compartas que... con ese traballo tan extraordinario. Que nos felicitamoste outra vez por, por, por eso de compartilo e ao mesmo tempo, bueno, pois pues, desexarte todo o mellor, todo o mellor, eh, éxitos. E bueno, se si queres se si, se si montas algunha cousa que que tú consideres que podería eh, ser interesante para, para as asociacións galegas en Cataluña, pois pues, mm, farno saber dudes en dar dula eh, eh, comun, primicia, comunicárselo que faremos <risas> o posible para que chegue a As, as xuntas directivas desas asociacións. Perfecto, entón toma toma palabra. Moi ben. Moitas grazas, Sr. Rubén, moitas La vale, o... diosa